у колишнє прекрасне життя. Не сказати б, що вона не любила свого сина. Все-таки він був бажаним дитям. Просто занадто важкою виявилася для неї ця ноша. І часом, ледь отямившись від прекрасних видінь недавнього сну, Анджеліка вже каялася через ті необережні, вирвані в неї безсильним і хронічним недосипанням мрії. Вона тоді навіть боялася вимовити в голос чи назвати власним ім'ям те, що спадало їй на думку після пробудження. Повільно відсунувшись від шафи, ліка подивилася запаленими очима на сина, що лежав у неї на руках. Здається, спить міцно. Тепер треба обережно, наче боїшся розхлюпати наповнений повінця глек води, Донести Дмитрика до ліжечка та якомога обережніше покласти його туди. Слава Богу, вдалося. Не прокинувся. Тепер у ванну. Вмитися, аби хоч трохи дати собі лад. Лягати нема коли. У мисці повно брудних повзунків, а чистих майже не залишилося. Добре їм там, на заході, промайнула в голові ліки. Батько розповідав, там для немовлят випускають спеціальні одноразові підгузники. Вони є у вільному продажу і не треба вистоювати над пелюшками. Ліка ковзнула байдужим поглядом по своєму відображенню у дзеркалі, витерла умите обличчя рушником, і хоча й відчула його несвіжий запах, не кинули, як колись, до купи брудної білизни, а повісила назад на гачок. Не до себе. Не до них із Васею. Ніколи. Знемога. Незабаром може прокинутися Дмитрика, вона ще нічого не попрала. Над силу піднявши з підлоги миску, ліка поставила її під душ і відкрутила кран. А гарячої води знову немає. Доведеться прати холодною. Потім цебро на плиту кип'ятити. Як голосно лється вода, не чутно, що робиться в кімнаті. Ліка напружує слух. Вона знає, що почує сина крізь шум води, але звичка повсякчас дослухатися вже в'їлася в її нутру. Мама обіцяла приїхати не сьогодні-завтра. Якби мама погуляла з Дмитриком на вулиці хоч зо дві години, роздумує Ліка. Я змогла б трохи прибрати у квартирі та помитися, більш-менш спокійно помитися. Залишаючись наодинці з дитиною, ліка не дозволяла собі нічого, крім умивання. Як-то, незважаючи на час, спокійно пораювати під душем, вона забула вже давно. Варто було настроїтися, щоб вимити хоча б голову, як із кімнати відразу лунав плач. І коли б вона все-таки ризикнула за відсутності Васі безоглядно стати під душ, їй неодмінно довелося б бігти до дитини мокрою головою, та намиленою. Ліка згадала подібну сценку з дванадцяти стільців Ільфа і Петрова, але навіть не посміхнулася. Їй колись розвинуто почуття гумору здавалося було втрачене, без вороття, чи спочивало під бетонною плитою хронічної втоми й отупіння. Ліка випросталася над мискою і знову побачила себе в дзеркалі. до очима Залягли глибокі сині тіні, а самих очей начебто й немає. Такий нетутешній, напружений і водночас нескінченно стомлений був тепер її погляд. Вона сильно схудла, і обличчя, вузьке від природи, мало вигляд неприродно видовженого. Волосся підросло і зависало пасмами, а чубчик неприколотий невидимкою, а закривав пів обличчя. О, Господи! Вихопилося в ліки, і вона відвела погляд від дзеркала. Ой, тільки б мама не передумала. І все-таки приїхала сьогодні. На жаль, батьки Анжеліки останнім часом не часто відвідували дочку. Звичайно ж, народження онука стало для них справжнім подарунком, надто для Володимира Анатолійовича, котрий свого часу Палко мріяв про сина, але замість хлопчика одержав дівчинку, а пізніше так і не зумів умовити дружину зважитися на другу дитину. Однак тепер, коли в нього з'явився онук, стіна непорозуміння з дочкою заважала виявляти теплі почуття її до малюка. Демобілізувавшись, Володимир Анатолійович сподівався одержати двокімнатну квартиру. Для цього йому треба було прописати до себе на тимчасове помешкання ще й Анжеліку, що він і зробив. Але вона, не порадившись із батьком, відразу після весілля офіційно